Ez a podcast lesz az első fórum, ahol ezt én leszögezem. Már rég kiszálltam a, a bal amikor én elkezdtem látni, hogy én valamilyen ilyen, Az ördögi az mindig megvolt, de hol jó, hol, hol kevésbé jó üzletemberként voltam beállítva. És azért ezt szögezzük le, hogy én nagyon sokáig egyáltalán nem gondoltam magamra üzletemberként. Nekem semmiféle üzleti előképzettségem nem volt nincs. Valószínűleg nagyon sokáig egyáltalán nem üzletemberként álltam a, a, a, a, az egészhez. Üzletemberi megfontolások azok szinte egyáltalán nem léteztek. Ez itt a Nerd! Videó és asztali játékok, filmek és sorozatok, könyvek és aktualitások sokoldalú kockáknak. 30 éve jelent meg a mágus, avagy a kalandorok Krónikái című magyar fejlesztési asztali szerepjáték. Bár napjainkban újra menőnek számít az asztali szerepjátékos hobbi, a mágus nem volt képes kitörni a 90-es évek magyar valóságából. Hogy megértsük a már a kultikusnak számító szerepjáték keletkezésének, sikerének és kihunyásának a történetét, a nőr első két részében azokhoz fordultam, akik elkezdték a kalandorok krónikáit. A mágus torít feldolgozó adásunk első részében Novák csanáddal, többek között a mágus szerepjátékot és a játékvilágán játszadó regényeket kiadó Valhalla Páholy egykori tulajdonosával és vezetőivel beszélgetek, aki világépítőként és játékfejlesztőként is részt vett a mágus megalkotásában, pedig eredetileg csak a nagybetű szerepjátékot a Dungeons and Dragons szerette volna magyar nyelven megjelentetni. Csanád új-zélandi otthonából csatlakozott hozzánk, hogy részt vegyen a beszélgetésben. A sztori az visszamegy a, a 80-as évek közepére, amikor még színédzser voltam és egy young élő magyar származású, velemkorú fiú Fejérvári Péter egy ilyen nyári Budapest tartózkodás alatt megmutatta nekem a tnd t add már az is AD&D volt, azt hiszem a második kiadás és hát nagyon megszerettem, elkezdtünk játszani, Super volt, de ugye hamarosan arra jutottunk, hogy vissza fog menni Angliába, és akkor én itt maradok egyedül, és ahhoz, hogy az itteni játékosokkal, vagy tudja magyar játékosokat toborozni, ahhoz kellett volna valami, úgyhogy nekiáltunk ilyen kutyafuttában jegyzetszerű fordításokat készíteni a, a fontosabb szabályokról, Ebből nőtt ki aztán az a budapesti e, csapat, aki később 87-ben a, a Móra kiadó kereteiből működő Galaktika baráti körön belül elkezdte megismertetni. És ekkor nekünk, ekkor nekünk, nekem elsősorban az volt a, a, a, a tervem, hogy valahogy legyen egy, egy magyar adn kiadás. Édesanyám segítségével eljutottam, gondolatkiadótól kezdve különböző kiadókig. Ott a magam tinédzseres lelkesedésével még próbajátékot is szerveztünk Györgynek, a gondolatkiadó szerkesztőjének. És hát egyszerűen én nem láttam be, hogy ez erre mérne, ugrana rá a, a, a, a magyar kiadói szakma. És aztán persze elettünk el hajtva és aztán a többi már nagyjából történelem, de nagyon sokáig, mondjuk úgy, hogy 92-ig eh, mi komolyan abban gondolkodtunk, hogy a adnd nek kell magyarul megjelennie, akkor már innev létezett, és mi úgy gondoltuk, hogy Inev, mint, mint egy kiegészítő világleírás, mint egy magyar forgotten realms, eh, vagy, vagy Dark Sun kellene, hogy, vagy lehetne. Ha jól tudom, ekkor tájt ismerted meg Nyulász is, aki társalkotóként vett részt a mágus elkészítésében. Nyulászi Zsolttal az első Galaktika baráti körben tartott ilyen bemutatójátékon ismerkedtem meg. Nem az én csapatomban volt, hanem az akkori feleségem csapatában volt, és a feleségem ódákat zengett róla, hogy milyen baromi jól játszott, mennyire gyorsan megértette, milyen szerepjátékos képességeket vonultatott föl, és aztán egy, egy pár alkalom után, amikor, amikor együtt játszott a, a, a társaság, akkor, hát oda mentem, és akkor <gül> bemutatkoztam, és aztán így indult a barátságunk. És ez egy igen termékeny barátság is lett, hiszen innen északi részét te meg, a déli részét pedig Nyulászi Zsolt. Így igaz, így igaz. Szóval ez az egész úgy kezdődött, hogy nagyon szerettük ahogy Zsolt mesél, és Zsolt szeretett is mesélni nagyon, de ugyanakkor szeretett volna játszani is. És akkor ez így, ez abban csúcsosodott ki, hogy megosztottuk, hogy időnként ő mesélt, időnként én meséltem, ő gyorsan elkezdett egy ilyen viszonylag összefüggő világot keríteni a, a, a történeteinek, ebből lett aztán később téli nev. Én pedig a magam dolgait elkezdtem összefűzni, és aztán volt egy, egy hosszú karácsonyi szünet, amikor, amikor úgy döntöttünk, hogy ezt a kettőt összeöltjük, hogy legyen átjárás a, a, a, a meséléseink között és hogy de hogy megmagyarázhatóvá tegyük azt, hogy miért ennyire különbözőek a dolgok, különbét világgal, különböző dolgokkal. Ezért tettünk egy piszok nagy hegységet a két földrész közé, és így született igazság. szerint. aztán magát a térképet, én térképet azt hiszem, hogy én rajzoltam, de ez a, a kontinens térképet, de ez gyakorlatilag. Lényegtelen. Inev és a mágus megalkotásában további megkerülhetetlen szereplő Gáspár András író, akivel Véncseppen áll néven közösen írtatok a Halálhovában című első mágus regényt. Ő mikor került a képbe? András jóval később, tehát sok-sok évvel később jött a képbe, akkor már Inev gyakorlatilag kész volt, akkor már elkezdtünk, elkezdtük a házi szabályrendszerünket, amiből később a mágus kinőtt itt elsősorban, talán azt kell kiemelnem, hogy annak a magia, ami igazán fontos volt, az a Zsoltféle mozaik mágia volt, tehát az volt az, ami markánsan elütött a AD&T-nek a, a, a, a varázs használatától. Tehát ekkor épült a, a, a szabályrendszerünk, azt már elkezdtük leírni, nem azért, hogy valaha is megjelenjen, hanem hogy a játékok folytán legyen miért nyúlni, bebejárogattam a, a, a Móra kiadóba, és a Treto Juditot próbált segíteni még egyszer, azt hiszem, hogy ez talán 91-ben volt, tehát ez már négy évveli születése után. Kaptam egy telefonhívást egy embertől, aki Gáspár Andrásként mutatkozott be, Judit ajánlott engem neki. Egy idő után Júzit azt mondta, hogy hát indul a, a, a Grip sorozatban, ahol az Ezűz Payhold Blues is megjelent, hogy odaírhatnánk még valamit. És akkor Andrással összeültünk, és András mondta ide, hogy, hogy hát ez egy Fentezi sorozat, és ő annál Fentezitbe nem tud írni, mint az Ezűz Payhold És akkor én talán én mondtam neki, hogy hát hogy csináljuk együtt, mert ötleteim, meg sztoriaim vannak, ő meg tud írni, úgyhogy ez egy, ez egy jó párosítás. Gáspár érdekel érdekelte a szerepjáték mint hobbi. Ha sokat mondok, akkor talán egy négyszer ötször játszott is az ismer... nem, nem ebben az időszakban összesen az ismerettség alatt. Ő különösebben nem volt oda ettől a, a, a szerepjátéktól kipróbálta, értette, hogy, hogy, hogy mit szeretnek benne az emberek az ő kreatív világlátásához. Ez a fajta dolog, amikor a játékosoknak ennyi befolyása van a történetre, ez neki nem passzolt igazán. Említetted, hogy 92-ig a, a D&D-t szerettétek volna kihozni magyar nyelven. Üzletileg mire számítottatok? Volt bármiféle elképzelés a kapcsolatban, hogy merre futhat ki ez a projekt? Nem volt üzleti gondolkodás egyáltalán. Az, az, az én fiatalos lendületem, vagy mondjuk úgy, hogy a, a buta optimizmusom, vagy nagyképű optimizmusom, vagy akárhogy is nevezzük, volt az egész mögött. Ugyanakkor, hogy őszinte legyek, azért nagyjából üzletileg arra számítottunk, hogy, hogy hát ez valószínűleg kiadás lesz inkább, mint bevétel, de akkoriban a, a, a Valhalla ment annyira, hogy úgy gondoltuk, hogy az ebből származó, a szerepjátékból származó veszteséget azt, azt fedezni tudjuk a, a könyvkiadásból származó nyereséggel. Az a legmerészebb álmainkban sem szerepelt, hogy, hogy ez sikeres lesz gazdaságilag. Mikor határoztatok úgy, hogy felhajtok a D&D hazai kiadásával, és hogy inkább egy saját fejlesztésű szerepjátékot jelentettek meg? Igen, ez valamikor 92 nyarán volt, és egészen addig úgy, úgy a TSR-ral való kapcsolatfelvétel az meglehetősen döcögött annak ellenére, hogy találkoztunk, találkoztam TSR-os középezetőkkel a Hága és Cipi kongresszuson egy pár évvel ezelőtt, és akkor ők nem zárkóztak el a, a, a, a, a dologtól, és akkor az, arra jutottunk, hogy, hogy akkor írunk, tehát föl megpróbáljuk fölvenni velük a kapcsolatot, és írtunk egy levelet, amiben jeleztük, hogy hát létezünk, egy ilyen sikeres kiadói vállalkozás vagyunk, ugyanakkor szerepjátékrajongók, és hát ez a terv, mondják meg, hogy mennyi a pénz. És pár héten belül jött is egy válasz, ugye akkor még nem volt e-mail, de még csak nem is faxon küldték, hanem, hanem rendes borítékban, levélben, amiben leírták, hogy jelen pillanatban ők nem gondolkodnak azon, hogy jogosítsanak külföldi kiadásokat idegen nyelven, úgyhogy a távlati célokban szerepelt egy német nyelvű kiadás, de addig, amíg az meg nem történik, addig egészen biztosan nem fognak más nyelvet jogosítani, és hát remélik, hogy megértjük. És ez egy szörnyű nagy csapás volt, tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen nem lehetett elbújni, tehát ezt nem lehetett azzal magyarázni, hogy de majd egy kicsit később, hanem kereperec És akkor az volt az a pont, emlékszem, amikor ürültünk jól, hogy hülyén bámultunk egymásra a, a levél felett, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor basszátok meg, akkor megcsináljuk mi én azt mondtam Andrásnak, hogy ne aggódj, ez tieszer egy barom, mi Zsoltal elvonulunk és két hónap alatt hozunk egy ilyen, egy ilyen szerepli játékot, ami jobb is lesz. És aztán tényleg Zsoltal el is vonultunk az ő szülei Gödölői házába, vagy lakásába, és úgy gondoltuk, hogy akkor ketten nekiállunk, és akkor ezt megesszük reggelire, és egy pár héten belül lesz mágus, hiszen minden kész van, itt van a fejünkbe csak le kell írni, ugye? és ennek kapcsán uh, aztán el is az, az ezzel kapcsolatos marketing tevékenységet is, különböző helyeken jelezni, hogy hát a mágos kész, készül hamarosan majd a boltokban. Hm. Úgyhogy fogalmam nem volt, egyikünknek sem volt fogalma, hogy ez mekkora munkával jár, és hogy ez ez, ez növi ki magát. Természetesen, mit tudom én, egy pár hét után Zsolta rájöttünk, hogy ez, ez így nem fog menni, a mágusnak, ami később megjelent annak, mondjuk a, a, az egytizede készült el ez alatt, a gödölői alkotói tartózkodás alatt. Az teljesen világos volt, hogy én nem tudok további 6-7 hónapot a, a Valhallától külön ott tölteni, de, de zolt sem. Úgyhogy úgy, visszatértünk a, a szörnyű távolságból, és akkor elkezdtük így így az, az életünk mellett irogatni a dolgokat, de közben azért, amikor oda került a sor, hogy már ki volt, tehát, hogy már le volt tárgyalva egy nyomda, meg, meg, meg elkezdődött az üzleti szervezése a dolognak, akkor még ilyen szörgőjányos, mondjuk egy ilyen 70%-os készültségben voltunk a, a, a, a kötettel, és akkor az, a, a Valhalla akkor irodájában, ami, ami egyben az én pérelt lakásom is volt, ahol egy, egy ilyen 5-6 négyzetméteres hálószoba volt az én privát terem, és az összes többi rész az, az volt a valahol a irodája. De akkor oda csődítettünk mindenkit, és akkor heteken keresztül ilyen, ilyen 18-20 órás menetekkel folyamatosan 5-6 ember dolgozott a, a, a szövegen. András szerkesztette Zsolt, én, Jakab Zsolt, Kovács Adrián, nagyjából így, Írtuk a szöveget, meg ugyan nem ott, de folyamatosan illusztrálta, szóval egy ilyen szörnyű hajcs volt, de végül elkészültünk időre. A játékmélonikát közösen fejlesztette Nyulászi Zsolttal. Igen. És a... meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy szörnyű sokat kritizálták a, a tetteletlensége miatt, meg a, a, a, az egyensúlytalansága miatt, teljes obgal, mert hogy úgy, ahogy le lett írva, úgy soha nem lett tesztelve. Tehát, hogy gyakorlatilag az történt, hogy, hogy a, a, a saját szabályainkat, amiket persze évek során mi csiszoltunk és, és, és használtunk, azt írtuk le, de hát írás közben ez nyilván bizonyos változásokon ment állt. Tehát ami megjelent, az úgy abban a formájában soha egyetlen percet nem, nem volt tesztelve. Antik. És hát ez látszik is az összegyelent betegségén, hogy ez egy nem egy komolyan végiggondolt, professzionálisan felépített, kitesztelt, valami csoda volt. Minden előbb említett nehézség ellenére 93-ban még ön megjelenik az alapkönyv. Arra emlékszel, hogy az év mely szakaszában? De szerintem ez év vége felett, mert emlékszem, hogy ugye nyilván az volt a nyomás oka, hogy a könyvkiadásban, hogyha be akartál férni a karácsonyi szezonba, akkor gyakorlatilag mondjuk november végére, december legelejére a nyomdának szállítania kellett. Na most a nyom, ezzel nem csak mi voltunk így, hanem mindenki, tehát az összes kiadó, hajrázott, és nyomzai kapacitásokat jó előre le kellett kötni. Volt közben egy, egy, egy, egy, egy pár menetünk még azt, hogy honnan fogunk kockákat szerezni, mert van, aki beígérte, aztán nem lett belőle semmi, és aztán utolsó pillanatban találtunk egy ilyen fröccsöntő céget, amelyik végül is legyártotta egészen tisztességes minőségben. Piszok jó volt a fogadtatása, nagyon betalált a karácsonyi piacra, meg nagyon újszerű volt azzal, hogy kocka volt hozzá, csomagolva, mert zsugorfóliázva volt, és az, hogy, hogy az akkori árakhoz képest drága volt kiadványnak, ez pont a karácsony miatt ez így belesimult. Tehát, hogy ezt megvették karácsonyi ajándéknak, és nem zavarta őket, hogy mondjuk két és félszor került, vagy, vagy háromszor annyiba került, mint egy bármilyen más könyv. Az elsőt azt 10000 példányban hoztuk ki. Én tartottam tőle, hogy az sok lesz, és gondolkodtunk egy kisebb példányszámban, de ne felejtsük el, hogy 93-at írtunk, amikor ilyen eszelős példányszámokba mentek a dolgok. Tehát a, egy, egy, egy hagyományos ilyen papírfedeles regényre a, a, a, a tízezer az az gyakorlatilag ilyen nem is, nem is számított arra. Azt mondta a Tóth akkor a vezetője, hogy hát költségnek jó lesz. Szóval tehát, hogy ez... Már nem emlékszem, de meg tudom nézni neked, hogy, hogy mennyi volt az elődetnek az ára, mert megvan 6,99. Hú -hú. Nem is emlékeztem. Én biztos voltam benne, hogy nem fog, nem fog elfogyni, vagy csak nagyon lassan. Ehhez képest gyakorlatilag a, a, a karácsonyi szezon alatt a nagy része elfogyott. Üzletileg sikeresnek számított a Mágus első kiadása? Ha nekem lett volna bármiféle gazdasági előképzettségem vagy, vagy affinitásom, akkor azért nem örültem volna annyira, mert azért úgy utólag végig számolva a dolgokat, tehát ezzel az, hogy a tízezer példány mind elfogyott, hogyha én azt összeadom az összes költséget, tehát nem csak a költséget nézem, hanem a tördelést, a belefektetést. Időt a, a különböző szerzőknek kifizetett pénzeket. Tehát, hogyha minden költségét nézzük a dolognak, akkor ez az első tízzer példánynak a sikeres eladása, ez úgy nulla közelébe hozta a kiadványt. De nézd, gazdaságilag nem volt egy őrülten nyereséges vállalkozás, amágus, mint szerepjáték, sosem. A kiadványok közül volt olyan, amelyik termelt profitot, ha az egészet összerakom, akkor azért nem, nem a mágus, mint szerepjáték csinált a nagy a, a pénzt. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy, hogy nekünk a szerepjáték akkor különösen az első néhány évben az nem is elsősorban pénzkeresésről szólt. Tehát a Vallalának a többi kiadványai, a regényei, azok termeltek olyan profitot, hogy ez ne számítson. Az, hogy a mágus kijött egy picit pluszba, az, az csak a Hab volt a torta tetején. Ami a mágus, mint játékvonalban az igazán pénzcsináló volt, az a mágus kártyajáték volt. Az indulása utáni első egy-két évben ott az komolyan nyomdaként működött. A megjelenés után nagy volt a lendület a különböző kiadványokkal. 95-ben a társalkotó is volt azonban távozik. Miért? Eleinte ez az egész Valhalla, ez egy ilyen, mint az örömzenélés olyan volt. Tudod? tehát hogy nem volt igazán szigorú ember céges formája, illetve hát nyilván volt, de, de hogy nem a számított, hanem a baráti társaság együtt volt, nem voltak határidők, nem volt nyomás, stb. Ahogy a Valhalla egyre inkább cégesedett, ez a, ez a fanfaktor, ez, ez kezdett elmúlni. Eleinte ugye nem voltak alkalmazottak, meg nem volt havi költség, ha volt pénz, akkor ettünk, ha nem volt pénz, akkor nem ettünk. És aztán, ahogy elkezdett nőni a cég, és lettek főállású alkalmazottak, és lettek havi valók úgy egyszer csak az egy szempont volt, hogy minden hónapban ennyi, ennyi és ennyi bevételnek kellett megteremtődnie, és ezt a, ezt a részét, ezt a, a, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, ez, ez az én nyakamba szakadt. És hát én az én teljes kezdőségem mellett én ennek próbáltam valami, formát adni, és ez, ez, ez nyilván ezt lehetett volna másként meg jobban csinálni, de ez szépen lassan kiölte a, a, az, azt az eredeti, kreatív csak együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és teremtünk valami feelinget. Tehát elkezdtem Zsoltot piszkálni, hogy írjon gyorsabban, hogy írjon többet, mert ugye azt lehetett tudni, hogy, hogy amit ő ír, az, az sikeres lesz, ergo pénzt fog termelni, tehát én elkezdtem őt piszkálni, ugyanakkor eljutottunk odáig arra a felismerésre, vagy én eljutottam arra a felismerésre, hogy érdemes lenne i nevet kinyitni más szerzőknek, mert az -e mindenkit érdekel, Zsolt ezzel alapvetően nem értett egyet, és akkor én ezt eléggé hát, hogy mondjam, erőből nyomtam le a torkán, plusz ő Andrással sem volt e, jóba, tehát e, köztük folyamatosan e, feszült egy, egy kreatív konfliktus. Úgyhogy ezeknek az össze, összeadódása volt, ami, aminél eljött egy pont, amikor Zsolt azt mondta, hogy ő ezt nem bírja tovább, tehát, hogy már nem, nem csak, hogy nem élvezi, de hogy, hogy ez már stresszeli őt. A mágus fejlesztése és a valhallapáhoi körül már akkoriban is viszonylag sok plegyka keringett. Mennyire figyeltétek a játékos közösséget, és mennyire tudtátok kontrollálni a kiadóról terjengő sztorikat? Volt egy, egy viszonylag jól működő visszacsatolási rendszer a rúnán keresztül, levelezés rovat, meg voltak a szerepjáték, meg runa táborok, meg szerepjátéktáborok, tehát akkor én azt gondoltam, hogy azért valamelyes kapcsolatban vagyunk a mondjuk úgy, rajongókkal, de inkább úgy, hogy a játékosokkal. Az egész nagyon viccesen indult, mert még a Valhalla előtt már olyan plegykák indultak, én sose fogom elfelejteni, még, még nem volt Valhalla, éppen csak megjelent a, a Halálhavában. benn voltunk az akkor még Galaktika boltban Andrással, ahol a, a Stark Zoli valaki a Galaktika bolt vezetője volt, ott egy, egy, egy fiatal srác éppen a Chapman könyvről beszélgetett, és Andrással mi elhűve hallgattuk, hogy a srác mondta, hogy igen, igen, hát nem rossz ez a fordítás, ő olvasta az eredetit, mind a hármat, mondta, hogy ott a fülünk hallatára, nem csak angolul, eredetibe, a francia fordítás az talán még, még egy kicsit jobb is, de a mi fordításunk sem olyan rossz. És akkor mi emlékszem, hogy, hogy egyszer nem jutottunk szóhoz, és akkor még beszédbe is elegyettünk ezzel a, a, a srácod, és kérdezgettünk, hogy tud-e mondani valamit a következő két kötetről, mert hogy ő állította, hogy ez egy trilógia, és már megjelent. Szóval nem vettük komolyan a, a, a, a legendákat, meg a plegykákat később sem amikor a Valhalla körül megjelentek, inkább szórakoztunk rajta. Megjelenik a Mágus szerepjáték 93-ban, jönnek a vonatkozó kiadványok, regények. Mint üzletemben milyen további terveid voltak a Mágus Brandel kapcsolatban? Oké. Okay. Szóval akkor azt hiszem, hogy ez a podcast lesz az első fórum, ahol ezt, ezt én leszögezem. Jóval később utólag e, már egy kiszálltam a Valhallából, amikor én elkezdtem látni, hogy én valamilyen ilyen, az ördögi az mindig meg volt, de hol jó, hol, hol kevésbé jó üzletemberként voltam e, beállítva. És azért ezt szögezzük le, hogy én nagyon sokáig Egyáltalán nem gondoltam magamra üzletemberként, nekem semmiféle üzleti előképzettségem nem volt, nincs. Valószínűleg nagyon sokáig egyáltalán nem üzletemberként álltam az egészhez. Üzletemberi megfontolások azok szinte egyáltalán nem léteztek. És ne felejtsük el, hogy én egy viszonylag pénznélküli bölcsész családból jövök, tehát nem volt módom arra, hogy megtanuljak bánni a pénzzel, nem is tanultam meg illetve hát nem akkor jóval jóval, jóval később a magam kárán. Úgyhogy egy csomó üzletileg nagyon rossz, puta e, döntést hoztam, vagy nem racionális döntést hoztam, aminek az a fő oka, hogy én, én nem azonosítottam magamat egy üzletemberrel. Azon mindig jókat mosolyogtam, amikor olvastam később a különböző valhalával kapcsolatos dolgokat, hogy a, a, a ravasznovák az milyen üzleti húzásokkal. E, Csinált mit, ezek soha nem így születtek, hogy a ravasznovák leült és üzletileg végig gondolta, hogy mit kéne csinálni. Nagyon sokáig azért nem kellett az üzleti részével komolyan foglalkozni, mert annyira jól ment, hogy még egy üzleti analfabéta, mint én, sem tudta elrontani. Onnantól kezdve, amikor viszont elkezdett nem olyan jól menni, onnantól kezdve számomra egyetlen szempont létezett, az az, hogy minél tovább életbe tartsam. Így utólag azt mondom neked, hogyha én egy racionális üzletember lettem volna, akkor az egész valhallát az be kellett volna csukni valamikor 97-98 tájékán. Tehát, hogy ott lett volna egy, egy, egy, egy olyan kiszállási pont, amikor ebből még viszonylag jól profitálisan jól ki lehetett volna szállni. Az, hogy ez nem történt meg, és hogy sok évvel Túl lett ez tolva, ez gyakorlatilag az addigi eredményeket azokat, ha nem is teljesen, de alapvetően azért elég szépen lenullázta, és egy csomó keserű száízt hagyott a szakmában, meg, meg, meg emberekben, mert volt egy pár év, amikor ez tényleg ilyen túlélő harc volt. Volt talán egy-két év, amikor, amikor azt hittem, hogy én egy okos üzletember vagyok, és akkor voltak mindenféle terveim. De mondom, ez az, az egész Valhallás 11 pár év alatt talán egy-két egy évet volt, amikor, amikor így gondoltam magamra. De mi okozta ezt a hirtelen változást, és miért vált ilyen keserűvé ez a történet? A Valhallapálya működésének az elején egyes kiadványaitok óriási példány számban jelentek meg, elég csak timotizálna a nagysikerű Star Wars regényére, a birodalom örököseire gondolni. Ugyanakkor sok egyéb hasonlóan nagy sikerű kiadványatok is volt. De nézd, ennek sok, sok oka van, kettőt emelnék ki, az egyik az a, az a magyar valóság, tehát a pokros csomag, de talán még ennél is fontosabb volt, hogy betiltották, vagy megszüntették Budapesten az utcai könyvvárusítást. Tehát nagyon sokáig, egészen odáig, amíg a, ezek a könyves pultok, nem tudom, te erre emlékszel-e, gyakorlatilag minden busz megállóba, ki volt települve egy ilyen kis kerekes asztallal, valaki, aki könyveket árult ponyván, tehát amíg az létezett, az egy folyamatos, állandó cashflow, tehát készpénzforgalmat jelentett. Gyakorlatilag a könyvterjesztők fölmérték, hogy az egyes ilyen utcai pultosok hány példányban akarják megvenni, ezek a pultosok ezek nem bizományba vitték el, ezek készpénzbe kifizették, Ebből kifolyólag a terjesztő is kifizette eleinte azonnal a megjelenés napján, később, mint tudom én, 30 napra, de hogy ez egy tervezhető bevétel volt. Tehát amikor én megrendeltem a nyomdától az adott példány számot, akkor tudtam, hogy ez gyakorlatilag elvanadva. Amikor az utcai könyvvárosítás megszűnt, és a könyvek visszakerültek a könyvesboltokba, akkor ez a bizományos értékesítés lett, és innentől kezdve ez az egész addig felépített üzleti modell, ez, ez megszűnt létezni. Most erre rá lehetett volna készülni, tehát hogyha én tényleg egy, egy, egy jó üzletember vagyok, vagy nem, nem jó, csak egy akármilyen üzletember vagyok, akkor erre föl lehetett volna készülni. Hiába tudtam, hogy ez meg fog történni, nem volt ötletem, hogy erre hogy tudunk fölkészülni, utólag most már tudom, hogy mit kellett volna csinálni, de akkor nem tudtam. A másik része az uh tehát az üzleti vagy a gazdasági környezet megváltozáson kívül, az az, hogy nagyjából ezzel egy időben egy sokkal élesebb harc kezdődött a kiadók között. Tehát ugye ez nem csak minket érintett negatívan, hanem minden kiadót, és onnantól kezdve azonnal más kiadók is ráugrottak azokra a dolgokra, amik úgy tűntek, hogy, hogy jól mennek. Tehát addig viszonylagos hegemóniánkat sokkal több felől kezdték el szorongatni, tehát sokkal több sci és fentezi kiadvány jelent meg a piacon. Egy kisebb piacon, egy bizományos piacon, egy olyan helyzetben, amikor az embereknek kevesebb pénze volt, és azt azért érdemes észben tartani, hogy mint az üzletben nagyon sok minden, ez is a számok játéka, tehát minél nagyobb a példányszámod, annál kisebb az egy kötetre eső költséged, tehát amikor elkezdtek zuhanni a példányszámok, akkor ez óhatatlanul magával hozta a könyvek drágulását, amit így hogy hogyha kombinálsz, akkor érted, hogy ez egy ilyen önmagát gerjesztő ördögi kör, amiből úgy tudom, hogy még most sem nagyon tért magához a kiadói szakma. Hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy 30 évvel az első megjelenése után, és minden gyermekbetegség ellenére a mágus számít a legjelentősebb magyar nyelvű, szerepjáték kiadvány családnak. De valamennyire eljut hozzám, és ez hát nyilván bizonyos fajta büszkeséggel tölt el, de azért nem a büszkeség a legerősebb érzés, hanem a értetlenkedés talán. Tehát, hogy én, én, én büszke vagyok arra, amit csináltunk, minden hibájával és minden elényével együtt. Nagyon látom, a, a, a, a hibáit, még akkor is, hogyha mindet meg tudom magyarázni, vagy majdnem mindet meg tudom eh, magyarázni. Nem értem, hogy 30 évvel később ez, még ezt miért nem lehetett meghaladni. Sem eh, kreatívan, sem eh, üzletileg illetve a kettőt együtt. Mert én azt gondolom, hogy Zsoltéknak a kódex szerepjátéka azért kreatív tekintetben meghaladta Vágost. Én azt hiszem, hogy alapvetően a jókor voltunk jó helyen, bizonyos dolgokat véletlenül főként jól csináltunk, és én azt hiszem, hogy, hogy, hogy Zsolt a Zsolt ketten létrehozott Inev az, ami, ami ezt az egészet hát gyakorlatilag bebetonozta. Hogy ez egy nagyon inkluzív, nagyon sok mindenkire rezonáló a kettünk különböző személyiségét, az ő egy kicsit dárkosabb, agyasabb, az én egy kicsit high-fentezisebb dolgaimat olyan módon gyúrta össze, ami úgy tűnik, hogy még mindig nagyon sok embernek rezonál. És hát nem akarom elfelejteni, hogy én azt hiszem, hogy a világ ilyen sikeres lett, abban persze nagy szerepe van annak, hogy, hogy András hozzátette a írós zsenialitását, de nem csak András, hanem én azt gondolom Kórnyas volt is hozzátett, vagy, vagy a, az eredeti kör szerzőinek, tehát mit tudom én, Gáspár Péter, Galántai János. Tehát, hogy ott volt egy olyan eredeti alkotó tábor, aki, aki felépített valami, valami egészen jót. Ugyanakkor számomra mondom meglepetés, hogy ez 30 év alatt nem sikerült a, a, a magyar szakmának, igen, nevezzük szakmának, a magyar szakmának túldobnia. Most kanyarodjunk vissza egy kicsit a jelenbe, hiszen az asztali szerepjátékos hobbi soha nem volt annyira népszerű, mint manapság. Eszünk jutott az idén bemutatott Dungeons and Dragons mozifilm, vagy az az óriási mennyiségű kiadvány kötet, szabálykönyv, ami megjelenik. És a kérdésem pedig az lenne, hogy ebben a mai szerepjátékos világban vajon van-e helye a mágusnak? Tényleg biztos lenne. Nem hiszem, hogy üzletileg nagyobb ráció lenne benne most, mint annak idején volt. Mint minden szerepjáték, a mágus is megérdemelne egy igazán profi hozzáállást, egy profi szerzőgárdát, profi tesztelést, Profi minden. A mai körülmények között ez egy eszelősen sokba kerülne. Tehát, hogy ezt tényleg profikkal leülni, végig gondolni, végig játszani, letesztelni, ez egy pár éves dolog lenne, pár évig eltartani és megfizetni jó szakembereket, abból is legalább, mit tudom én, hármat, négyet, iszonyatos befektetést, és hiába barami népszerű a dolog. A, ezekkel a néhány ezres példányszámokkal nem tudom, hogy ezt üzletileg ki lehet lehozni. Van még bármiféle kapcsolatod a szerepjátékos hobbival? Amikor én eljöttem Magyarországról, akkor az életemnek azt a szakaszát lezártam, és fölépítettem egy életet, ami, eh, aminek már ehhez nincs köze. Nézd, nekem megvan a saját személyes szerepjátékom, amit én a lányommal játszok, aminek nincs semmi köze a mágushoz. A lányom 11 éves, ennek megfelelően mörmédek, elfek és, és gnómok szerepelnek benne. Úgyhogy ez az én szerepjátékkal kapcsolatos, kreatív, még bennem szúnyadó erőket kiismeríti. A Kalandorok krónikái most eddig tartottak. A következő adásban viszont újra Inevre és a 90-es években látogatunk Nyulászi Zsolttal, a mágus szerepjáték társalkotójával. alkotójával. Tartsátok velünk legközelebb is! Több volt ez egy üzleti nézeteltérésnél, mert nem volt üzleti nézeteltérés, de nyilván közben meg mégis benne volt ez is. De hogy ez az egész mágus, meg kódex, meg ellenségeskedés, itt szépen lassan átsodródtunk két te harcos társ két egymás ellen harcoló táborba, és, és bizonyos mértékig valameddig vezér is volt ebben. Ez volt a nörd első adása. Szerkesztő műsorvezető Balázs Attila, a zenéket szerezte Sklenár Ádám, dizájn és művészeti vezetés Cimmermann Zsolt.